Linnunradan käsikirja liftareille. Seitsemäs osa. On olemassa seuraavanlainen suosittu teoria. Jos joku jollain ihmeen konstilla saa selville syyn maailman olemassa olemassaoloon, se häviää siinä silmänräpäyksessä ja sen sijaan syntyy jotain vielä vaikeammin käsitettävää. On olemassa toinen teoria, jonka mukaan tämä on jo tapahtunut. Kolmannen teorian mukaan nuo kaksi edellä mainittua teoriaa on keksinyt eräs liftareiden käsikirjan ovela päätoimittaja, joka on pyrkinyt nostamaan kirjan myyntilukuja levittämällä epävarmuutta ja vainoharhoja ruokkivia huhuja. Luonnollisestikin tämä viimeksi mainittu teoria on näistä kolmesta uskottavin sillä Linnunradan käsikirja Liftareille on tunnetun maailmankaikkeuden ainoa julkaisu, jonka kannessa lukee suurilla ystävällisillä kirjaimilla painettu teksti. Älä hätäile. Pieni karhu Beetta on melkoisella varmuudella maailman kaikkeuden ällöttävin paikka. Se on yököttävän pröystäilevä, kammottavan aurinkoinen ja tulvillaan ihastuttavan jännittäviä ihmisiä. Kun suosittu aikakausilehti nimeltä Ratto Oljo julkaisi äskettäin artikkelin otsikolla, jos olet kyllästynyt pieneen karhuun, olet kyllästynyt elämään, se aiheutti sen, että itse murhien määrä tässä tähtikuviossa nousi hetkessä nelinkertaiseksi. Ratto oli on kummallinen julkaisu, joka on keskittynyt käsittelemään sellaisia aiheita kuten politiikka, rock and roll ja gynekologia. Ja vuosien mittaan se on aiheuttanut monia muitakin kyseenalaisia ilmiöitä. Viimeisimmässä numerossa julkaistun mielipidetutkimuksen mukaan Pienen karhun kolmanneksi muodikkaan paikka on Linnunradan liftareiden käsikirjan toimitus Samaisen tutkimuksen mukaan toiseksi muodikkaan paikka on Tämän kirjan toimituksen eteisaula Missä saattaa kuulla seuraavanlaisia ääniä Hyvää päivää Kyllä Kyllä tämä on linnunradaliftareiden käsikirjan toimitus. Maailmankaikkeuden merkittävi julkaisukautta aikojen, kuinka voin olla avuksi. Anteeksi, mitä? Kyllä minä olen toimittanut viestinen herrat Sarnivuupille, mutta minä pelkään pahoin, että on juuri rentoutumassa. Hän on linnunratojen välisellä risteilyllä. Kyllä, kyllä hän on toimistossa. Mutta hän on linnunratojen välisellä risteilyllä. Samaisen ratto-oliolehden tekemän tutkimuksen mukaan koko linnunradan muodikkain paikka on linnunradan karkumatkalla harhailevan presidentin, Zayford vaseman vasemmanpuoleinen pää. Itse asiassa hän on tällä hetkellä Arcturuslaisessa superrahti aluksessa, joka on juuri saapunut pieni karhu lennonjohdon kontrolloimaan avaruustilaan. Lastinaan sellainen määrä ratto lehtiä että sen ajatteleminen sattuu aivoihin. Huomio pieni karhu lennonjohto. AMF kolmonen pyytää ohjaussäädettä laskeutumista varten. Kuuleeko lennonjohto? Pieni karhu lennonjohto kuulee. Ohjaussäädä kytketty. Automaattinen telakointi kahden tunnin kuluttua. Selvä on. Kiitoksia, linnun juttu. Todella ällättävää. Vai mitä, kapteeni? Mikä niin imperämies. No katsokaa nyt tuota monitorikuvaa. Koko tuo valtava valkoinen kaupunki on pelkkää linnunradan liftareiden käsikirjan toimitusta. uima alta tämä on niin tiheä setti, ja sillä Sitä kondonia. Siitä se menestystä että... Mitä iloa siitä on meille, minä vaan kysyn. Täysin nyt porukkaa koko toimittaja-kunta. Mitä ne tietävät liftaamisesta? Jos joku noista yrittäisi liftaata, hänetä luultavasti putoasi peukalo. Homma on nykyään pelkkää tuo herrepimistä. Mikäs tämän päätoimittajanimin nyt olikaan? Max Isokenkän. Tuota minä juuri tarkoitan. Toimituksen oli kuulemma pakko muuttaa isommalle planeetalle, kun päätoimittaja lihoi niin, että edellisen planeetan rata alkoi muuttua vaarallisen epäkeskiseksi. Olen kuullut, että erään toimittajan huoneeseen on rakennettu keinotekoinen maailmankaikkeus niin, että toimittajat voivat tehdä tutkimusmatkoja työajan puitteissa ja käydä iltaisin paikallisissa bileissä. Onhan se upeita. Mutta mitä tekemistä sillä on todellisen maailmankaikkeuden kanssa? Minä vaan kysy, Mitä ne tietävät todellisesta elämästä? Sinulla tuota juttua riittää. Mitäpä muutakan tekemistä näillä lennolla olisi? Alukset ovat pelkkiä automaattisia lotjäriroikaleita. Viimeisen 500 valovuoden matkalla minä olen joutunut painamaan kolmea nappia. Ja niitäkin vain sen vuoksi, että saisi kytkettyä kahvinkeittimen automatiikan pois päältä. Telakointiin yksi tunti, 54 minuuttia. Loppu. Minä otin muuten yhden peukalokyytiläisen mukaan sillä aikaa, kun te nukuitte. Mitä? Hommittuinen tyyppi. Pahasti rähijääntynyt. Kaveri vaikutti varsin epätoivoiselta ja minä sanon ja että Kuka ol... hän sitten on? Ei hän sanonut nimiään. Sitä paitsi hänellä oli pyyhe päittensä ympärillä. se. Joo. Niitä oli kaksi kappaletta. Panin kaverin punkaan toipumaan. Minä olen toipunut. Kuka hitossa te oikein olette? Älä viitsi edes kysyä. Mutta... Minähän sanoin, että älä kysy. Avaa sen sijaan radio. Mitä? Avaa radio. Jos se mitenkään nopeuttaa toimintaa, voit vaikkapa kuvitella, että minulla on sädepistoli kädessäni. Sinullahan on sädepistoli kädessä. Kylläpä sinulla on vilkas mielikuvitus. Ja nyt radio auki. Tämän uutislähetyksen teille aliavaruusaltopituudella, jolla lähetämme vuorokauden ympäri ohjelmaa, joka tarjoaa valistusta kehittymättömille elämänmuodoille, moikkaa ystävällisesti kaikkia joksenkin kehittyneitä elämänmuotoja ja aiheuttaa pahoja aivovaurioita kaikille elämänmuodoille, jotka ovat kehityksessä ohittaneet heikkomielisen mehiläisen tason. Mutta nyt juuri saapunut sokkiuutinen. Saamiemme tietojen mukaan Seiford Beeblebrox, joka ainoana oliona koko maailmankaikkeuden historiassa on päättänyt presidentin uransa ryhtymällä varastelemaan avaruusaluksia, on vihdoinkin tullut matkansa päähän. Kuulitte aivan oikein. Iso Z on tällä hetkellä entinen elämänmuoto. Tiedustelimme hänen henkilökohtaiselta aivospesialistiltaan, Gaghaafrantilta. Oliko kyseessä mahdollisesti jokin mainostemppu? No, hän on näin että tämä Saffodi on pelkkä vekkuli. Mutta entä tiedot, joiden mukaan Seiford Beeblebrox on joutunut erään hakunen suihin? No, nyt hän on näin että tämä Saffodi on varsin sitkeä henkinen vekkuli. Ja ilmeisesti tällä hetkellä varsin kuollut vekkuli. Sitä on niin vaikea sanoa. Käsittääkseni hakunenonilaiset ovat eräänlainen rotu, joka voi muuntua miksi tahansa muutamassa sekunnissa. Pelkkää sekopäisiä elukoita, jos minulta kysytään. Ja eräs hetkellisesti traalilaiseksi sontiasmolottajaksi muuttunut hakunenonilainen pisteli Seiford-Beeblebroxin poskeensa. hän ne kertoilevat. On siis syytä olettaa, että Seifur Beemblebrox on lopullisesti mennyttä miestä. Saattaapi olla, mutta mitäpä sillä on merkitystä? Kuinka niin? No nythän on näinikään, että tämä saffodi on pelkkä vekkuli. Ja nyt uutisia linnunradan ulkolaidoilta. Läntisestä kierukkahaarasta on kantautunut tietoja, joiden mukaan pyörä on siellä todettu kaupallisessa mielessä epäonnistuneeksi tuotteeksi. Pane se kiinni. Olen pahoillani, että minun on pakko heilutella tätä tykistöä. Mutta kuten kuulitte, minulla on ollut raskas päivä. Mitä? Tarkoitatteko, että ne puhuvat teistä? Jep. Teidän elämäntyylinen vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta, herra Bibelbroks. Kuten yleisesti tunnettua, kaikki elämänmuodot olettavat luonnostaan, että kaikki muut elävät mielenkiintoisempaa elämää kuin he itse. Ihmisillä on tätä harhaluulua kuvaava sanonta, Ruoho on aina vihreämpää aidan toisella puolella. Prob kibron kolmannessa toista asuvalla saltanakrodulla on samaa asiaa kuvaava sananparsi, mutta koska planeetan kasvimaailma on lievästi sanottuna omituinen, on sanonta saanut muodon Saltanakilainen juppelimarja pensas on aina vaaleanpunaisen ruosteen karvaisemman malvaan vivahtavampi aidan toisella puolella. Tästä johtuen sanonnasta ei tullutkaan kovin suosittua, eikä saltanakilaisten auttanut muu kuin olla äärettömän tyytyväisiä osaansa. Tämä on aiheuttanut melkoista hämmennystä linnunradan muiden rotujen keskuudessa, sillä ne eivät ole käsittäneet, että paras tapa olla onnellinen on karsia kielestä kaikki tyytymättömyyttä ilmaisevat sanat. Arthur Dent on tällä hetkellä luonnollisestikin äärettömän onneton. Kuten muistetaan, hän ja Ford Prefect onnistuivat pakenemaan maapallolta juuri hetkeä ennen kuin se tuhottiin uuden hyperavaruuspikareitin rakennustöiden tieltä. Ohikulkutiet ovat väyliä, joiden avulla jotkut voivat puikahtaa hyvin nopeasti pisteestä A pisteeseen B, samalla kun toiset puikahtavat hyvin nopeasti pisteestä B pisteeseen A. Ne, jotka sattuvat asumaan pisteessä C joka sijaitsee pisteiden A ja B välisellä suoralla, ihmettelevät usein, mikä pisteessä A niin suuresti viehättää pisteessä B asuvia, ja mitä ihmeellistä on pisteessä A, että niin moni pisteessä B asuvista haluaa päästä sinne mahdollisimman nopeasti. Itse asiassa he toivovat usein, että kaikki selvittäisivät kerrankin itselleen, missä he todella haluavat olla. Arthur Dent ja Ford Prefect ovat paikassa, missä he nimenomaan eivät haluaisi olla. He ovat haaksirikkoutuneet esihistorialliselle maapallolle seuranaan laivalastillinen ei-toivottuja puhelinhygienikkoja ja mainosmiehiä Golga nimiseltä planeetalta, jonka jäljelle jäänyt väestö on sitten menehtynyt erittäin tarttuvaan tautiin, joka lähti liikkeelle likaisesta puhelimesta. No, oli miten oli. Arthur ja Ford ovat auttamattomasti jumissa. Onneksi he ovat sentään keksineet tavan lieventää olosuhteiden aiheuttamaa ahdistusta. He ovat molemmat räkäkännissä. Anna tänne sitä yöököttävää seljäviiniä. Ei se nyt niin yököttävää ole. Se vaan haisee pahalta. Se on hyvä vuosikertaa. Älä lässyyttää. Asiat voisivat olla huonomminkin. No niinhän sinä aina sanoit. No minä olin joka tapauksessa oikeassa. Asiat ovat koko ajan menneet huonompaan suuntaan. Ja minä minähän olisi niin? perun selvä. Vai ihan niin Meidän täytyy keksiä jokin parempi keino kuin pelkkä ryppääminen. Meidän täytyy jotenkin päästä pois tältä planeetalta. No, sama sinä olet hokenut jo kaksi vuotta. Niinkö? No. Sitten joku konsti täytyy olla olemassa. No sinullahan on reppu täynnä, jos jonkinlaista sähkövempälle. Eikä yhdessä ole se huis. Huish, Me olemme liian kaukana avaruusreiteiltä ja sähköpeukallon kantomatka on rajoitettu. Hetkinen, minäpä taisin keksiä. Minkä vastauksen? Kongelma on puhtaasti lateraalinen, eikö tutta? Meidän on vain ujut. Pittauduttava sivusta ongelman lähelle. Ja kun se katsoo toiseen suuntaan, me hyppäämme sen kimppuun. Ja sitten. Minä taisin kaataa viinipullo. Onko tuo sitten joku ratkaisu meidän pulmiimme? Ei, mutta keksin ainakin ongelmalle uuden nimen. Minä luovut. Otetaan ryppä, minulla on toinen pullo. Hyvä. Ei hit. Aina kun me pääsemme tähän kohtaan, me otamme ryypyt, kunnes olemme aivan ja Seuraavana aamuna kaikki alkaa taas alusta. Pitää nyt? Artur. Artur, katso. Mitä sitten? Hyvä luoja. Näetkö sinä samaa kuin minä? Avaruusalus, joka leijäilee sadan metrin päässä meidän edessämme. Se näyttää epätodelliselta jotenkin aavemaiselta. Mutta etkö sinä nyt tajua? Meidät on pelastettu. Tätä on juhlittava. Anna tänne se pullo. No okei, okay, tässä on. He, mihin se hävisi? Mikä, pullo vai? Ei, kun se avaruusalus. Mitä? Se on hävin. Se saatanan lotja on hävin. Mihin se katosi? No se vaan jotenkin, no ku, tuhahti jäljettämi. Katosi Tässä. Mitä? Tämä pullo, ota se minua yököttää. Ford, Ni! Niin. tuossa se taas on. Hei, niin onkin. Mitä, mitä hittoa täällä oikein tekeillä? Se vain ilmestyy tyhjästä. Puff, ihan kuin jokin silmänkääntäjän temppi. Sanonpa sinulle jotakin niin Me olemme liian selviä. Anna pullon, se pulloni. Jessus. Nyt se hävisi taas. Mikä hitto on? Joku lähetystä linnunradan AA-kerhon päämajasta. Mistä sinä sellaista päättänyt? No sinä huomannut? Aina kun minä lasken pullon kourasta, niin alus ilmestyy näkyviin. Aina kun minä tartun pulloon, se katoaa. Katso nyt! Kun minä lasken pullon maahan, alus ilmestyy jälleen. Huh? Kun otan se käteeni, niin huh? se katoaa. Se ilmestyy, huh? häviää, huh? ilmestyy. Huh? Katso nyt! Mutta sehän on täysin mieletöntä. Täysin mahdollista. Mutta sanonpa sinulle yhden asian. Minä en nielaisi tippaakaan tuota kammottavaa seljaviiniä, ennen kuin olemme turvallisesti tämän aurinkokunnan ulkopuolella. Hetkinen, luulan, että tiedän, mistä on kysymys. Tämä on jonkinlainen älykkystesti. vai? Ei, ei kun ei. Sillä se tarkoittaisi sitä, että joku ohjailee tätä juttua, ja sitä se ei missään tapauksessa ole. Tässä on jonkinlainen aikaan liittyvä ristiriita. Me olemme jonkinlaisessa kahden erilaisen tulevaisuuden risteyskohdassa. Ymmärrätkö? En. Sitä minä pelkäsinkin. Kuulehan nyt. Alus ilmestyi ensimmäistä kertaa juuri silloin, kun minä sanoin, että minä aion ratkaista sen, miten pääsemme pois planeetalta. Eikö vaan? Niin. Ja joka kerta, kun tartuin pulloon ja ajattelin, että ongelmat ratkeavat kyllä itsestään, alus katosi. Niin. Asia on siis näin. Jossain vaihtoehtoisessa tulevaisuudessa me keksimme tavan viestittää tuolle alukselle, joka sukeltaa läpi ajan pelastamaan meidät. Toinen vaihtoehto on se, että me vedämme päämme täyteen, jolloin ratkaisuja keksimättä ja mistumme täällä, kunnes kuolema meidät korjaa. Mitä hän ruusta tekisi tässä tilanteessa? Mitä? Kuka se on? Eräs kaveri vaan. Hän on samoissa hommissa kuin minä ja todella tehokas liftari. Siinä on kaveri, joka tietää, missä hänen pyyhkeensä on. Tietää mitä? Tietää, missä hänen pyyhkeensä on. Mitä ihme merkitystä sillä on? No nyt pitää tietää, missä hänen pyyhkeensä on. Minusta tuntuu, että sinä todellakaan tarvitset enempää viiniä. Linnunradan käsikirja liftareille kertoo pyyhkeistä seuraavaa. Pyyhe, Ei kirjassa sanotaan. On ehkä kaikkein käyttökelpoisin esine peukalokyytiläisten tavaroista. Ensinnäkin siitä on käytännön hyötyä. Siihen voi kääriytyä matkatessaan Jaglan bettan kylmien kuiden pinnalla. Sen päällä voi maata Santraginus viidennen hohtavilla marmorihiekkarannoilla ja hengittää merien juovuttavia tuoksuja. Sen alla voi nukahtaa kakrafoonin erämaassa punaisten aurinkojen pehmeässä loisteessa. Sitä voi käyttää purjeena pikkulautassa laskettaessa alas motin raskasliikkeisiä jokia. Jos pyyhkeen kastelee, sitä voi käyttää aseena lähitaistelussa. Sen voi kääriä päänsä ympäri päästäkseen hengittämästä myrkyllisiä kaasuja, tai välttääkseen traalplaneetan verenhimoisen sontiaismolottajapedon katsetta. Äärettömän typerä elukka, joka olettaa, ettei se pysty näkemään sinua, jos et sinä pysty näkemään sitä. Tyhmä kuin saapas, mutta erittäin verenhimoinen. Pyyhkeeseen voi tietysti myös kuivata itsensä, jos se vielä kaiken tämän jälkeen vaikuttaa tarpeeksi puhtaalta. Ne olivat liftaamisen kulta-aikoja, ne. Miesiäinen pyyhkeensä koko maailman kaikilta vastaan. Mutta entäs tuo porukka tuolla toimituksessa? Niille ei kannata antaa edes paperinen Ei ole tarkoitus loukata, herra presidentti. Te olette sentään omaa luokkaanne. Sinulla noita juttuja tuntuu riittävän. 30 minuuttia telakointiin. No niin, minulla ei ole varaa lähteä seikkailemaan tullin läpi, joten aion lainata teillä pelastusalusta ja hiippailla huomaamatta tutkien ohi. Kiitos kyydistä, kaverit. Mitä ihmettä varten te olette tullut pieneen karvuun, jos te kerran haluatte pysytellä piihlos. piilossa? Halusin tietää, mitä oikein haluan tehdä. Niin, mitä? No, viime yönä, kun olin päässyt pakoon, hakunen onnilaisten kysystä. Kuinka se muuten Älä nyt keskeytä. vaivun koomaan, sain viestin eräältä henkilöltä, jota suuresti ihailen ja kunnioitan. Kuka se on? Minä